Pista 10. 3. Când Huston se întoarse acasă și văzu că vaca lipsește, soarele apusese. Era văduf, nu avea familie. De la moartea soției sale, acum 3-4 ani, vaca, fapt notoriu, era unica vietate de sex feminin din gospodărie. Chiar bucătăria o făcea un bărbat, un negru, care tot el murgea și vaca. Dar în sâmbăta asta, negrul ceruse voie să se ducă la o petrecere de negri, promițând să se întoarcă la timp și pentru mulți, și pentru cină. Declarație pe care Houston, natural, nu posese nicio bază. La vorbind, dacă această făgăduială nu l-ar fi plictisit, revenindu-i mereu în minte, ajungând să-l obsedeze, poate că nu s-ar fi întors acasă toată noaptea, așa că n-ar fi observat lipsa bacii decât a doua zi. Fapt este că se întorsese acasă îndată după apusul soarelui, nu ca să mănânce, nemâncatul neînsemnând nimic pentru el, ci ca să mulgă vaca perspectivă și necesitate care i se impuseseră cu intensitate crescândă, toată după masa. Din cauza asta băuse ceva mai mult decât obișnuia sâmbetele după masă, ceea ce la un om morocanos din fire cum era el, dar al mintei voinic și sănătos, ținând seama și de aspra fixațiune de libido determinată la el, de împrejurările tragice ale dorului său și de faptul că trebuia să se întoarcă și el să aibă de a face cu lumea femelă, la care de trei ani de zile renunțase și că timpul necesar pentru asta, ceasul dintre amurg și întunecare, era cel pe care îl suporta cel mai greu din toată ierarhia zilei, în prezența răposatei soții și uneori chiar și a fiului lor, pe care nu l-a puseseră niciodată, îl întâmpina peste tot și în casă și în jur, toate astea creaseră o stare de spirit, nu tot mai previzibilă, în clipa când se dusese la grăști și văzuse că vaca nu era acolo. La început crezu că se izbise și se frecase de ușe, până ce sucise clanța și-o deschisese. Dar chiar și așa, era mirat că apăsarea raptelui în uger nu aduse aduseze înapoi, nu făcuse să aștepte și chiar să murgească la poartă până la venirea lui. Dar nu era și blestemând-o și pe ea și pe sine, pentru că n-a se grijă să închidă partea dins pe de la gârlă, chemă câinele și-o lua înapoi pe poteca spre vad. Nu era încă întuneric. Putea vedea și chiar vedea urmele cu toate că atunci când observă peste amprentele picioarelor desculțe, ale omului, pe cele ale vagii, s între ele erau șase ceasuri, nu șase pași. Dar la început nu se simchisise de urme, pentru că era convins că știe unde-i vaca, chiar și după ce câinele se îndreptă de la gârlă spre vad și o apucă pe deal în sus. Îl strigă mânios înapoi. Chiar și când câinele întoase capul spre el, cu mirare gravă și inteligentă, Continuă să acționeze împins de convingerea care fierbea în el, de băutură și de exasperare, și de vechea lui durere adâncă și neostorită, stigând la câine până cel făcu să vină în și chiar îl izbi, arătându-i vadul, ducându-se spre el și trecându-l, și acum câinele îi mergea la călcâie, perplex și atent, alarmat, până ce-l lovi din nou, să-i meargă înainte. N-o păsând. păscând. Acum aș dădea seama că nu păștea și că se păcălise. Chiar sălbăticia lui față de câine părea să-l fie adus înapoi, la puțin bun simț. Trecu gând la înapoi. În buzunarul de la șord avea gazeta săptămânală locală, pe care o luase din cutia de scrisori, în drum spre sat, după masă mai devreme. O răsuci și o făcu torță. La lumina ei văzua amprentele picioarelor nerodului și cele ale vacii, în locul unde cotiseră de la vad și o laseră la deal să iasă în drum, și acolo torța se stinse, lăsându-l în lumina slabă timpurie a stelelor. Luna nu răsărise încă, blestemând din nou cu exasperarea lui furioasă, care nu era mânie, ci un teribil dispreț și milă, pentru toată carnea asta albă în stare să spere și să sufere. Carul era la aproape o milă de acolo. La ce bun să caute în zadar în fâneață? Și așa făcuse de două ori atâta drum și clocotea de furie neputincioasă în fața acestei întâmplări complicate, alimentate de propria sa neputință și de lipsa unui obiect pe care să-și verse focul. Avea impresia că, din nou, fusese victima unei glume inutile și abile și bine puse la punct, de un ridicol demențial, al cărui unic scop fusese să-l lase în beznă la o milă de mers pe jos. Dar chiar dacă nu o se poate să poată să-l pedepsească pe nerod, să-l facă să sufere, cel puțin o să bage frica în el, dacă nu frica de Dumnezeu, cel puțin de furat vaci și, în orice caz, de Jake Houston. Așa că, oricum, de acum înainte, el, Houston, când au plecat de acasă, nu să se mai întrebe dacă la întoarcere mai găsește vaca sau nu. Dar călare în cele din urmă și pornit la drum, în adierea răcoroasă a trapului, constată că furia lui sinistră, glacială, lăsase locul unei dispoziții sardonice mai familiare, puțin stângace și greoaie, grosolane poate, dar nestăpânite și nemfricate, întrecând chiar propria sa durere neîndurătoare. Așa că multă vreme, încă înainte de a ajunge în sat, știa precis ce avea de gând să facă. O să-l vindece pe vecie pe nerod de a pofti la vaci, după o metodă imemorială și infailibilă. O să-l facă să o hrănească și să o mulgă. O să se întoarcă acasă și mâine dimineață o să ia calul și o să se ducă din nou să-l facă să o hrănească și să o mulgă, și pe urmă să ducă vaca pe jos înapoi, acolo de unde o luase. Așa că nu se mai opri din loc la Mrs. Little John acasă. coti pe potecă și merse mai departe spre curte. Mrs. Little John, din umbra deasă făcută de lună, fucea care-i vorbit de lângă gard. cine e acolo?" O opri calul." N-a văzut nici câinele măcar," gândi el. Dar asta când știa bine că nici ei n-are să-i spună nimic." Acum o vedea înaltă, înaltă cât un horn și nu prea deosebită ca siluetă, stând în picioare la gard. Jake Houston, zise el. Ce cauți?" întrebă femeia. Ziceam să-mi adăp calul la gheabul Nu mai e apă la prăvărie? Vin de acasă." A, făcuia, atunci nu l-ai. Vorbea aspru, repezit, s-a cadat. Și atunci el își dădu seama că o să spună ceva mai mult, zise. Nu are nimic, n-am văzut. Când? Înainte de a fi plecat de acasă. A fost pe acolo azi de dimineață și a fost și astă seară. La mine înfâneață. E bine, n-are nimic. Crede că și-a făcut și el sărbătoare din sâmbătă. I-am Negru Nebru dumitalei la petrecere? Da, doamnă. Atunci, între să ceva. A mai rămas de la cină. Am mâncat, întoarse calul. Nu-ți face griji, dacă îl mai găsesc acolo, am să-i spun să vină dracului acasă. Ea mormăie din nou, gândeam că vrei să-ți adăp calul. E adevărat, zise el, așa că intră în curte. Trebuie să descalece și să deschidă poarta și să o închidă și apoi iarăși să o deschidă și să o închidă la loc, apoi încălecă din nou. Ea mai sta încă lângă gard, dar când îi spuse trecând noate bună, nu răspunse. Se întoarse acasă. Luna se înălțase acum, plină, deasupra copacilor. Duse calul la graști și străbătuc curtea albită, trecând pe lângă staulul căscat pustiu, în lumina lunii, până în casa goală și sumbră, acoperită de argint, și se dezbrăcă și se întinse pe patul monahal de fier, pe care dormea acum, cu câinele pe dușumea alături, pătratul de lumină de lună al ferestrei căzând peste el, cum cădea peste amândoi, când nevastă s mai trăia încă, și în locul patului de fier era un pat cum se cade. Nu înjură și nici furios nu fu, când la răsăritul soarelui stacă la în drum unde pierduse urma noaptea trecută. Se uita în jos la praful moale și impenetrabil de atâtea roți și copite și picioare omenești dintr-o întreagă sâmbătă după masă, în care însăși nevinovăția nerodului, ascunzându-se, părea să se fie adăpat după poftă dintr-un inepuizabil rezervor de istețime, ca unul care n-a niciodată nevoie de curaj, dar în nevoia s-a evit, părea să-l fi găsit, înjurând acum nu de furie, ci din dispreț sălbatic și din milă pentru carnea slabă, urzită pe nervi, și cu toate astea ciudat cât de indestructibilă, judecată și osândită încă înainte de a fi văzut lumina zilei și de a fi respirat. Până la ora aceea, proprietarul șurei tăduse în magazie, peste urma trădătoare, de lângă rada cu grăunțe, în formă de semilună, cam de mărimea coșului absent, și atunci își dădu seama că era propriul său coș care dispăruse. Se luă după urme prin cute și le pierdu. Dar nu lipsea nimic altceva și nici grăunțe multe și coșul era vechi. Adunând nutrețul risipit și îl puse la loc în ladă, și încurând chiar și această primă izbucnire de mânie, neputincioasă, în fața lezării morale, Violarea grosolana a dreptului de proprietate particulară se risipi, reapărând doar o dată sau de două ori în cursul zilei, mai mult o perplexitate enervantă, exasperantă. Așa ca doua zi de dimineață, când intră în magazie și văzut grămăjoara mută de grăunțe risipite, se mirună îmbrățișând în gol, se simți ca trăznit de uluială și îl cuprinse o mânie furibundă, ca o vărvătaie de flăcări, parcă ar fi fost un om sărind în văduri să se ferească de un evadat, și alunecând pe o coajă de banană. În clipa aceea era în stare să facă moarte de om. Văzut din această a doua călcare a străvechii porunci și biblice, pe care și întemeia se viața, cinstea, totul, potrivit cărea omul trebuie sau să muncească în sudarea frunții, sau să n pe nimic, aceeași poziție morală cucerită în lupte, pentru care se bătuse de mai bine de 20 de ani și singur, împreună cu cei cinci copii ai săi, și în care bătărie câștigând, pierduse. Era om trecut de mijlocul vieții. Începuse fără nimic altceva decât o sănătate zdravănă, și o anume afinitate sumbră și puritană pentru sovietate și răbdat și-și făcuse o fermă dintr-un petic sterp de pământ tedal pe care îl cumpărase cu mai puțin de un dolar progonul, și se însurase și-și ținuse familia din el și îl hrănise și îi îmbrăcase pe toți și le dăduse într-un anume fel învățătură, cel puțin îi învățase munca grea așa că îndată ce cresc sără destul de mari ca să-i poată sta împotrivă și băieții și fetele pe casără de acasă una era infirmieră altul era om de casă și pistolar la un politician mărunt de provincie unul era bărbier la oraș una prostituată. cel mai mare dispăruse pur și simplu așa că acum rămăsese cu o fermă mică și curățică, muncită și ea și muncită bine într-o atmosferă de ură și o opunere reciprocă mută, dăză. Dar care n-a de să-l părăsească, și până acum nu fusese în stare să-l izgonească, și poate că își dădea seama că-i putea supraviețui, că-i va supraviețui și nevastăsa, sa, sperând și ea, dacă nu să-i reziste, cel puțin să aibă atâta blagă cât să poată răbda și îndura. Ieși în fugă din șură, strigând-o. Când a apărut în ușa bucătării, țipă la ea să se ducă să-mulgă vaca și fugi în casă de unde ieși cu o pușcă de vânătoare, trecu în goană pe lângă ea, intrând din nou în șură, Înjurând-o că prea înceată, puse căpăstru pe unul dintre catâri, apucă iar pușca și se lua din nou prin curte, după urme până unde se pierdeau, la gard. Dar de data asta nu renunță și dădu-o îndată peste ele. Dă neagră brazda vizibilă încă în iarba grade rouă, din fâneața lui, străbătând-o în cruciș și intrând în pădure. Apoi iar o pierdu, dar tot nu renunță. Era prea bătân pentru așa ceva, în orice caz, prea bătân pentru o furie și o sete de sânge atât de prelungite, gâfăindu nu Nu luase încă nimic în gură de dimineață, și acasă munca îl aștepta, aceeași muncă veșnică și neînduplecată, mereu, mereu aceeași, măcinându-ți nervii și carnea, pentru că numai cu ea putea lupta împotriva dușmanului de moarte, care era peticul de pământ, cum muncise ieri și trebuia să muncească și azi și mâine iarăși, mâine iarăși, singur și neajutat de nimeni sau de nu. Să se dea bătut, aceeași înfrângere care îi fusese izbânda stearpă în lupta cu copiii. Asta până în ziua în care o știa foarte bine, se va împletici și se va prăbuși cu ochii încă deschiși, cu mâinile țapăne de parcă ar fi strâns coarnele plugului, îmbrazda proaspătăiată, sau se va prăvăli în șanțul plin de bălării, strângând încă barda sau securea, victorie finală însemnată cu un cenotaf de gâze zburând în spirală spre cer, până în clipa în care un străin curios, trecând din întâmplare și dând peste el Va îngropa ce va mai fi rămas. Și cu toate astea a mers înainte. După o vreme chiar dădu din nou peste urme, trei, într-un șanț nisipos, prin care curgeau pârâiaș Dăduse peste ele mai mult sau mai puțin din întâmplare, pentru că ultima văzută era la vreo N-avea niciun motiv să creadă că erau cele bune, cu toate că din întâmplare erau. Dar în niciun moment măcar nu se îndoi că erau cele bune. Pe la nici dimineții descoperi chiar a cuiva că era. Îl întâlnim pe negrul lui Houston, tot că -are pe un catâr în pădure. Îi răspunse violent, agitând chiar pușca la el, că nu văzuse nici o vacă rătăcită, că nu era nicio vacă rătăcită pe acolo, și că ăsta era pământul lui, cu toate că nu avea nimic al lui, până la trei mile, de unde îi stăteau picioarele, afară doar de coșul de nutriț, ascuns acum pe undeva, și poruncind negrului să o șteargă și să nu mai calce piciorul pe acolo. se întoarse acasă, nu renunțase. Acum știa nu numai ce avea de gând să facă, ci și cum Urmarea nu o simplă răzbunare și represarii, ci și compensare. Nu ținea să-l ia pe hoț prin surprindere. Acum voia să pună mâna pe vacă și, sau să capete o despăgubire de la proprietarul ei, în schimbul restituirii, sau dacă proprietarul refuza, să recurgă la drepturile pe care îi le dă de alegea și să ceară o gloabă pentru vita priplășită și asta, acest dolar dat de lege, care va fi destul de puțin, ca o compensație nu pentru timpul cheltuit căutând vaca, ci pentru timpul pierdut din celea încă erări cu munca, pe care nu putuse să pună să o facă în locul lui un altul, un om cu simbrie, nu pentru că n-ar fi putut să-l plătească, ci pentru că niciun om din ținutul ăsta, fie că era alb sau negru, n-ar fi vrut să muncească pentru el cu niciun preț." Mânca asta căreia el nu putea permite să câștige un ascendent asupra lui, pentru că atunci ar fi fost pierdut. Nici măcar nu se duse acasă. Se duse de-a dreptul la câmp și puse catârul la plugul pe care îl lăsa să în brazdă și ară până cineva nevastă s-a sunat la prânz clopotul. După masă se întoase la câmp și ară până se lăsa în tunericul. Era în șură, catârul gata în și așteptând în graști, a doua zi de dimineață înainte de apusul lunii. Văzut profilată pe geana palida a zorilor, silueta ca de urs, intrând cu coșul, urmată de câinele lui și ducându-se la lada cu grăunțe și apoi ieșind purtând în brațe coșul cu amândouă mâinile ca ursul și apoi traversând în grabă curtea tot cu câinele după el. Când văzuse câinele, îl unecase din nou furia aceea aproape insuportabilă. Auzise și în prima dimineață, dar până să se trezească de-a binele încetase. Acum a pricepea de ce nu auzise și în a doua și în a treia dimineață și își dădu seama că chiar dacă omul nu s-ar fi uitat în dărăț să vadă, dacă ar fi ieșit din șură câinele, foarte probabil ar fi lătrat la el. Așa că atunci când socotică poate ieși din șură, nu mai era nimic de văzut decât câinele uitându-se prin gard după hoț și el nu-și dădu seama de prezența stăpânului decât după ce se pomeni cu un picior sălbatic turbat, zvârlit spre casă. Acum din nou, dăra neagra a hoțului se vedea prin iarba perlată de rou a fumeței, deși când ajunse la marginea pădurii, descoperi că făcuse aceeași eroare de subestimare, pe care o făcuse și Houston. Că era poate și în pasiune ceva, cum e în sărăcie și în inocență, care avea grijă de ea însăși. Așa că își pierdu încă o jumătate de zi nemâncat, fierbând la incredibilă injurie, călărind prin solitudinile verzi și zâmbitoare ale pădurii în mai, în timp ce îndărâtul lui se ridica mereu mai sus mai mare, prevestirea tiranică, avertismentul obsedant al ogorului său gata de luptă. Găsi urma de data asta, pata de lapte împrăștiat pe jos, atât era de aproape, iarba frântă unde fusese coșul cu nutreț, când încaseva se vaca din el. Ar fi găsit chiar și coșul, atârnând de cracă, pentru că nimeni nu încercase să-l ascundă. Dar nu-și ridică privirea atât de sus, pentru că dăduse de, de urma vacia acum. Se luă după ea, calm și reținut, și fierbând așa încremenit cum era, pierzând-o, găsind-o din nou și iar pierzând-o, într-una, toată dimineața, și la pucă și după masa, acea concentrare de lumină și de căldură, ce părea că îl face să simtă cum îi se ridică nu numai temperatura sângelui din el, dar chiar cea a conductelor și tuburilor abstracte, prin care trebuia să circule curentul mâniei sale. În după masa aceea, descoperii totuși că soarele n-avea nimic cu asta. Se opri și el sub un copac, când se deslânțui furtuna strălucitoare cu ploaia rece furioasă, pătrunzând până la pielea, zbârcindu-se și tremurând, dar numai pe din afară, apoi din nou porni în galop, râzând cu lacrimi, râs de aur, peste pământul ancestral în plină splendoare. Era atunci la șapte mile de casă. Mai rămânea un ceas sau poate mai mult din lumina zilei. Făcuse poate vreo patru mile și luceafărul răsărise, când îi dădu prin cap că s-ar putea foarte bine ca fugare să se întoarcă la locul unde găsise laptele vărsat pe pământ. se întoarse între acolo fără speranțe. Nici furios nu mai era măcar. Ajunse acasă pe la un nopții pe jos, mănâncă atârul și vaca. La început îi fusese teamă că hoțul o să-i scape. După aceea nădăjdui că o să-i scape. Apoi, jumătatea de milă dintre șură și locul unde găsise, încercă să goanească făptura care sărise de lângă vacă, strigând răgușit, alarmată și pe care o recunoscuse, dar ea continuă să-l urmărească gemând și împleticindu-se prin întuneric, chiar și când se întorcea. Om prea în vârstă acum pentru toate astea, epioizat nu atât de ziua grea și de nemâncare, cât de furia necontenită și neînduplecată, și striga la el și îl înjura. Nevaste s-a l-aștepta în partea curții cu un felinar aprins. Intră, trecut panele cu grijă, în mâna nevestisii și se duce și închise partea cu grijă și se plecă cum se pleacă un om bătrân și-a de jos un ciomanc și apoi sări în sus, alergă la nerod, rovindu-l și înjurându-l cu glasa asproobosit, gâfâind, cu nevastă s după el, strigându pe nume. Stai, ce faci?" striga ea. Opriște-te! Vrei să te omori?" Eh," făcu el gâfâind, tremurând. N-am să mor eu din alte câteva mile. Du-și adă În încuietoarea. încuietoarea era un lacăt, unica încuietoare de orice fel pe care o aveau. Stă la partea din față, unde o pusese din ziua de după plecarea de acasă a ultimului dintre copii. Ea se duse să o aducă în timp ce tot mai încerca să-l gonească pe nerod din curte, dar nu putea pune mâna pe el. Se mișca stânga greoi, gemând și bolborosind, dar să pună mâna pe el nu era chip, nici să-l sperie. Era pe undeva prin spatele lui, imediat dincolo de bătaia felinarului pe care îl țina nevastă sa, chiar în, în cuie cu o de lanț și cu lacătul, ușa grajdului în care se vaca. A doua zi dimineață, când deschise și scoase lanțul, tâmpitul era înăuntru un graș cu vaca. Râși dăduse de mâncare, cățărându-se printr-o spărtură ca să intre și să iasă să aducă nutrețul. Și cele cinci mile până la Houston, nerodul se țenu după el gemând și băcărindu-se, deși atunci când aproape ajuns, întoarse capul, pierise. Nu-și de seama când dispăruse. Mai târziu, când se întoarcea cu dolarul lui Houston în buzunar, cercetă drumul să vadă pe unde se făcuse nevăzut. Dar nu dădu de urmă. În curtea lui Houston, vaca n-a stat nici 10 minute. Când i-a adus-o, Houston era acasă. Primul lui gând a fost să-l trimită pe negru cu vaca, dar s-a răzgândit imediat și îl trimise să pună șaua pe cal și în timpul ăsta sta și aștepta, înjurând din nou cu acel dispreț sălbatic rece, care nu era nici dezgust, nici furie. Mrs. Little John își punea calul la cabrioletă când el intră cu vaca în curte, așa că până la urmă n-a mai avut nevoie să-i spună nimic. Doar ce s-a uitat unul la altul, nu bărbat și femeie, ci doi oameni în toată fira, ajunge amândoi la aceeași pacea sexuată, chiar dacă pe căi diferite. Ea scoase din buzunar legăturica de pânză curată înodată. N-am nevoie de bani, zise el aspru. Nu vreau decât să nu mai văd în ochi. ai lui, zise ea, întinzând în legăturica. Iai! Dar de unde are el bani? Nu știu. Ratliff mi-a dat. Îsai lui. Dacă îți dați de îți îsai lui. Dar tu nu iau. ce ar putea face altceva cu ei? zise ea. Ce-i trebuie altceva? All right, făcu Huston. lu legăturica. nu o desfăcu. Dacă ar fi întrebat-o câți bani erau, nu ar fi putut să-i spună pentru că nici ea nu-i numărase niciodată. Apoi, furios, dar tot cu calmul pe fața rigidă, zise. Dracu să ia, să nu le mai calce piciorul pe la mine, mai înțeles? Locul ăsta era dincolo de casa de la drum. Peretele din spate al grajdului nu-l vede nici dintr-o parte, nici din cealaltă. Nu putea fi văzut nici din satul propriu-zis și în dimineața asta de septembrie, Radcliffe își dădu seama că nici nu era nevoie să fie, pentru că el mergea pe o potecă, o potecă pe care înainte nu o văzuse, care în mai nu exista. Apoi dădu cu ochii de peretele din spate, de scândurile bătute în cuie orizontal, cea de la înălțimea capului desprinsă, plecată în jos, de cuiele proeminente îndoite frumușel înăuntru la perete, și tot atât de nemișcată ca șirul de spinări, șirul de capete ce umpleau golul. Știa nu numai ce avea să vadă, ci, ca și Bookwright, că nu voia să vadă, dar spre deosebire de Bookwright, avea să se uite. Și se uită, vânându-și capul între alte două capete. Era ca și cum ar fi fost el însuși în graști cu vaca, ca și cum el era cel ce privea cu blestemata aia de față necuvântătoare la șirul de mutre care îl priveau pe cel dăruit cu patimi mute, dar nu cu vorbe înșelătoare. Când își întoarse privirea spre el, apucase scândura desfăcută din cuie, ținând-o ca și cum ar fi vrusă de anii ei. Dar vocea lui era doar sarcastică, blândă, chiar intimă, înjurându-i cum înjurase Houston. Nu de furie și nici măcar din virtute ultragiată. După câte te bag de seamă și dumneata ai veni să te uiți, făcu unul. Da, desigur, îl zise Ratliff. Nu pe voi vă înjur oameni buni. Înjur pe toată lumea, pe noi toți. Și ridică scândura și-o potrivi la loc de unde fusese scoasă. Vă ia bani, ăsta noul, cum îl cheamă. Lâmp, vă pune să plătiți de fiecare dată. Sau îi dați o cotizație valabilă pentru toate reprezentațiile. Pe jos, lângă perete, era o jumătate de cărămidă. Bătu cu ele la loc, în timp ce oamenii se uitau la el, și cărămida se spărgea și se coja, și se sfărâma în mâna lui, se făcea un praf mărunt, un praf uscat, arid, spălăcit, de culoarea păcatului meschin, șarușinii, nu splendid și magnific ca sângele, și mortal. Asta-i tot, zise el, s-a isprăvit. Ședința s-a terminat. Nu așteptă să vadă dacă plecau. Traversă locul în strălucirea orbitoare, puțin cețoasă a miezii de septembrie, și apoi curtea din dos. Mrs. Little John era în bucătărie. Ca și Houston, nici el n-a avut nevoie să-i spună nimic. Ce crezi că gândesc când mă uit pe fereastra asta și îi văd cum se furișează pe lângă gat, Întrebă ea. Tot ce mai poți face e să gândești, zise el. Vânzătorul ăsta nou, urmă el. Tot un snops, la un slot, spuse. Râmp, ne aduc aminte de măsa. Își aducea aminte de ea de pe când trăia încă și din auzite o femeie slabă, sprintenă, simplă, care n-a niciodată de ajuns de mâncare și asta se vedea pe ea și nici măcar nu-și dădea seama că, în realitate, n-a niciodată de ajuns de mâncare și care era învățătoare. Ieșită dintr-o liuată de frați și de surori plămădiți de un ratat congenital, care, în intervalele unei succesiuni nesfârșite de falimente mărunte și nici măcar rentabile, turna unei neveste plângărețe și șleambăte câte un copil pe care nu -l putea nici îmbrăca, nici hrăni ca lumea. Plecată de acolo, făcuse un trimestru de vară la școala normală de învățători de stat și intrase la o școală cu o singură sală de clasă, de unde plecase înainte de a se împlini anul, ca să se mărite cu un bărbat acuzat în momentul acela, din pricina unei valize cu mostre de ghete a unui voiajor comercial, toate pe piciorul drept, care dispăruse din magazia de bagaje a unei gări, și care aducea un mică zestre, aptitudinea de a spăla și hrăni și îmbrăca un de frați și de surori, fără ca să aibă vreodată destulă mâncare și haine și săpun pentru asta, și credința că putei găsi în paginile cărților onoare și mândrie și mântuire, în stare să ridice un om, și care-i făcu un copil și-l boteză la un sălot, aruncând această incendiară sfidare în gura deschisă a capcanei, care se închise și muri. La sălot, exclamă Ratcliffe. nici nu jură măcar. Nu că Mrs. John s-ar fi formalizat sau că l-ar fi auzit măcar. Lămp, gândește-te la rușina și la orarea lui, când ajunsese destul de mare ca să-și dea seama ce făcuse maică-sa, numele și din mândria familiei sale, ca să trebuiască să lase lumea să-i zică Lâmp în loc de la El scosese scândură din loc, exact la înălțimea la care trebuia. Nu la înălțimea de copil și nu la înălțime de femeie, la înălțime de bărbat. Ținea un și numai ca să bage de seamă și să dea fuga la prăvălie și să dea de veste când e aproape să înceapă. Oh, încă nu pune la plată pentru privit. Și asta e ce nu-i în regulă. asta e ce nu mai înțeleg. De asta mă tem. Pentru că dacă el lămp, snops, launcelot, snops, zisem încă un snops, exclamă el. Ce încercam să spun era reproducere. Numai că ce înțelegeam era falsificare. Încetă vorbise până îi pierise glasul, rămăsesem mut, uluit de indignare, o ochii țintă la femeia cât un bărbat, ca un bărbat, în capătul decolorat, care îi privea tot atât de neclintită ca și el. Va să zică asta-i, fă ea, nu că ce se întâmplă, te râcăie. dacă e un snops sau că e un anume snops care scoate ceva din afacerea asta și dumneata nu știe ce. Sau că vin oamenii și se uită. Ce se întâmplă nu-i nimic, dar să nu știe lumea, să nu vadă. Ce se întâmpla, pentru că s-a izprăvit. N-am contestat niciodată că sunt fariseu," zise el. Nu am nevoie să-mi spui că asta e tot ce are, știu. Sau că pot foarte bine să-i las măcar atâta bucurie, și asta o știu. Sau că, în afară de asta, nici nu-i treaba mea. O știu și pe asta tot așa de bine, cum știu că motivul pentru care n-am să-l las să facă ce face, e pur și simplu pentru că-s destul de tare ca să nu-l las. Sunt mai tare ca el, nu că am dreptate, sau că cumva mai bun decât el, doar că sunt mai tare. Cum mai să faci să nu-l lași? Nu știu, poate că nici n-am să pot. Poate că, la urma, urmei nici nu vreau. Poate că tot ce vreau e să fi fost eu mai virtuos, să-mi pot spune că am făcut ce trebuia, că mi conștiința curată și că, cel puțin, pot de seară să mă duc să mă culc liniștit. Dar nu părea deloc să fie încurcat, să nu știe ce are de făcut. Rămase o vreme pe la intrarea casei în John, dar cântărea posibilitățile, sau mai curând evoca mutrele și apoi le nătura una după alta. Cea aprigă și neînduplecată, barată de sprânceană unică, cea lungă și roșcovană sinceră, fără frunte, ca o ferie de pepene verde deasupra șorțului de piele a fierarului. A treia, care nu ținea atât de redingotă cât mai curând părea legată de ea ca un balon de jucărie de sforicica lui și ale cărei trăsături păreau să curgă necontenit în debandadă de prin jurul nasului mare, insipid, de erudit, ca și cum pe fața pictată a balonului ar fi proat și roaie. Ming, ec, ai, o. Apoi gândul i se opri din nou la în înjurând. Revenind la problema imediată cu un efort aproape fizic, Deși, în realitate, este foarte liniștit pe trata de sus, cu fața lui enigmatică și calmă ca de obicei, de fapt aproape zâmbind, rememorându-și din nou cele trei tipuri posibile și din nou constatând cum se șterg prima pe care nu a putea fixa deloc, a doua care nici măcar să plicea nu putea despre cei vorba, a treia care în situația asta era unul din aparatele acelea automate de prinsările de așteptare ale legărilor, în care puteai vârâi un gologan de aramă sau o fisă de plumb, ca să-l pui în mișcare și să-ți dea ceva în schimb. Nu știai niciodată ce, dar știai că nu o să facă atât cât gologanul sau fisa. Se gândi chiar la cel mai mare dintre ei sau în orice caz primul. Flem, făcând reflecția că era probabil pentru prima oară când undeva, unde aerul e tras în piept și dat afară, unde oamenii își întemeiază existența pe circulația monedei, cineva dorește ca frem să fie de față în loc de a fi oriunde altundeva, pentru orice motiv și cu orice preț. Era aproape de amiază acum, un ceas de când văzuse pe omul pe care îl căuta și din prăvălie. Se duse să se intereseze la prăvălie. Zece minute mai târziu, cotea din potecă pe partea unui gat nou de sârmă. Casa era nouă, cu un etaj și nevopsită. Câteva flore stivale rămăseseră prăfuite în uscăciunea de sfârșit de vară, toate roșii, cane mușcate, într-o brază de neîngrijită, zipătoare în fața scării și în bidone și găleți ruginite pe lângă intrare. În curtea din dosul casei, același băiețaș și ușa i-o deschise o femeie tânără, înaltă, voinică, cu fața calmă, cu un copil și încârcă și cu altul ținându-se de fustă. E nodaie, studiază," zise ea. Intră!" Odaia era și ea nevopsită, căptușită cu scânduri în nut și feder. Arăta și chiar era etanșe ca o casă de bani și nu mult mai mare, cu toate că observă chiar atunci cum mirosul nu era miros de odaie de becher bătrân, ce era destul de curios de dulap în care își ținea hainele, o văduvă între două vârste. Văzua imediat gota aruncată la piciorul patului, pentru că bărbatul din fotoliu, într-adevăr ținea în mână o carte și purta ochelari, Aruncase o privire alarmată când văzuse ușa deschizându-se și sărise apucând haina și începând să o îmbrace. Nu face nimic," zise Ratliff. Nu am de gând să stau mult. E vorba de vărul ăsta al dumitare, Isaac." Celălalt termină de pus haina, o încheie în grabă peste plastronul de carton pe care îl purta în loc de gămașe, mașetele erau cu sute de mânecile hainei, apoi își scoase ochelarii cu aceeași grabă agitată cu care se îmbrăcase, ca și cum ar fi pus haina pe el ca să-și poată scoate ochelarii, Așa că, din cauza asta, Ratliff băgă de seamă că ramele n-aveau lentile. Celălalt îl privea cu aceeași intensitate pe care i-o mai văzuse și concentrare și inteligență și care părea efectiv să nu facă parte integrantă nici din organe, nici din procesul lor răuntric, ci mai curând un fel de vegetație, de ciuperci, pe suprafața globilor oculari, ca puhuşorul fin pe care îl sucă copiii de pe păpădie. Chestia cu vaca, a zis Ratliff. Acum trăsăturile-i dispăruseră. Alunecau pe lângă nasul lui Mare, parodie a judecății și fermității care făcea din ele o veritabilă victorie de gladiatori, cu gând lichefiate pe lângă o grimasă de veselie încremenită. Atunci, Rathlif văzu că ochii nu râdeau, ci îl supravegheau și că era ceva inteligent și treaz, sau cel puțin competent în fundul lor, chiar dacă nu fermitate. Un adevărat spectacol, nu-i așa? Cotcodăcii cloncănii Snops. M-a bătut gândul de multe ori, de când le-a dat hârtie în vacaia și îi ține Mrs. Little John în grajdul lor comod. De ce nu candidează careva din neamul lui? Până și circ, cum zicea Amicu, de recoltă bună la una de vot. Nu am auzit de un mijloc mai ieftin ca lui să-l faci pe om. Josnic, zise Radcliffe, fără să ridice tonul și fără să spună mai mult de un singur cuvânt. Nici pe chipul celuilalt nu se văzuse vreo schimbare. Nasul mare rămase nemișcat, grimasa încremenită. Ochii neclintiți, nu participa la viața celorlalte. După o clipă, Snopes întrebă. Josnic? Josnic, zise Ratif. Josnic, repetă celălalt. Dacă nu inteligența, inteligență, e un foarte bun surogat, își zise Ratif. Afară doar dacă din întâmplare eu... Ascultă, vorbi Ratif. Dacă nevasta cezarului se duce luna viitoare la Will Warner să-i dea postul ăla de la școală și nu curat ca un monument de marmură, ce crezi că o să se întâmple? Trăsăturile feței nu se schimbară pentru că era în schimbare continuă, cu toate că fără nicio corelație între una și alta, decât că erau pe aceeași căpățână, hrănită de aceeași carne. Foarte îndatorat, îți Snops. Și ce gândești că ar trebui să facem? Nimic nu gândesc că ar trebui să facem, a zise Ratliff. Eu nu vreau să mă fac învățător. Dar poți să ne dai o mână de ajutor. La urma urmei, ne înțelegeam destul de bine până la venirea dumitare. Nu, făcut Ratliff, nu cu mine. Dar un lucru am de gând să fac. Am de gând să rămân aici, până ce văd că neamurile lui fac ceva în chestia asta. În orice caz, în chestia cu oamenii care se apucă de se adună pe acolo și rup scânduri și se uită. Da, desigur, îmi zise Snops. Nu se face, asta așa e. Dar mai nu slabă și nu-i nevoie de mare lucru, aici jos pe pământ. Pentru că păcatul în ochii de deprivește. Ia grinda din ochiul vecinului și ce nu-ți stă ochi, se uită. Ălui nu vrea să-și vadă numele târât în noroi. Numele de Snops și-a ținut capul sus prea multă prime până locurile astea, ca să admită să-i se pună în seamă chestii de-astea cu dosit vite. Ca să nu mai vorbim de școală, făcut activ, Da, desigur. O să ținem o adunare, adunare de familie. Ne întâlnim la prăvălie după masă. Când Ratliff ajunse la prăvălie în după masa aceea, era la acolo. Ucenicul fierarului și învățătorul și un al treilea. Pastorul bisericii din sat, fermier și cap de familie, Bărbat sever, prost, cinstit, superstițios și integru, nu-a trecut prin niciun seminar, nu deținând niciun fel de diplomă, funcționând aici, înăuntru, nici în afara lui sinod, ci uns preot cu ani în urmă de Will Warner, tot așa cum își numea el învățătorii și portărei. E în regulă că cu I.O. când intră Ratliff. Fratele Whitfield a rezolvat-o, numai că am zis că știu de un caz mai de demult, în care a mers, corectă pastorul. le spuse, saltatul fi fost învățătorul. Te apuci și tăi vita cu care s-a depins omul și i o bucată și o gătești și o dai să o mănânce. Trebuie să fie bucată de adevărat, din vaca sau oaia sau ce vita fi fost, și omul trebuie să știe ce mănâncă, să nu-l păcălești și nici să-l faci să mănânce cu sila. Și dacă îi dai alta, n-are efect. După aia se face bine și nu se mai umble decât după femei de om. Numai că, și aici rapid, notă imediat pe fața prolixă ceva ce aducea în același timp a speculație și a preocupare, a supărare. Numai că madame Little John nu vrea să ne dea vaca. Și dumneata îmi spusesești că Houston i-a dat-o lui. Nu, n-am zis eu, făcurat Dumneata a zis. Dar nu i-a dat-o? Asta poate să ți-o spună madame lui John sau Houston sau vărud Dumitale. Bun, n-are a face, oricum ea nu vrea. Așa că acum trebuit să o cumpărăm de la ea. Și ce nu pot eu să înțeleg e că ea zice că nu știe cu cât, dacă știi dumneata. Oh, făcurat lif! Dar acum nu se uita la Snops, se uita la pastor. Ești sigur că va avea efect, părinte?" zise. Știu că odată a avut," zise Whitfield. Atunci știi și că poate să naibă. Nu știu să se fi încercat decât dată, zise Whitfield. All right," făcut liv. se uita la ceilalți doi. Veri, nepoți, unchi. ce vor fi fost? O să coste 16 dolari și 80 de cenți." 16 dolari și 80 de cenți?" zise I.O. Mai să fie al dracului." Ochii mici, iuți și spărăciți treceau spre delint de la o față la alta. Apoi se întoase către pastor. Ascultăm ncoa o vacă e o grămadă de lucruri, în afară de carne, și cu toate astea tot vacaia e. Așa și trebuie să fie, pentru că sunt lucruri care când s a născut vaca nici nu existau, așa că ce poate să fie decât tot vacaia? aia? Coarnele, părul. Dar de ce să nu putem lua câte puțin din ele și să facem un fel de fiertură? Putem chiar să luăm și puțin sânge adevărat, viu, așa ca să nu se poată zice care șmecherii tehnicenia. E vorba de carne, de carne adevărată, zise pastorul. E nevoie de tot ca să se lecuiască, să însemne că nu numai mintea băiatului știe, dacă știu și măruntaiele lui. Acolo unde zace patima și păcatul, Să ajungă până acolo dovada că tovarășul lui de păcat e mort." Dar 16,80 dolari, făcu I.O. Se uita la Ratliff, după cum văd eu, nu ai de gând să dai și dumneata ceva." Nu," îmi zise Ratliff. Și nici ming, mai ales după sentința tribunalului pe care i-a înmânat-o Will Warner azi dimineață," îmi zise celălalt nemulțumit. Și apoi lâmb, lâmb, dacă e vorba, o să aibă o grămadă de scos din buzunar pentru o chestie care la urma urmei nu prea era treaba dumii tale, îi zise el lui Ratif. Și Flem nu aici, așa că rămâne numai eu și cu ec ăsta. Afară doar dacă fratele Whitfield nu ar vrea să ne ajute pentru considerații morale. La urma urmei ce se răsânge asupra urmei, se răsânge asupra turmei întregi. Eu nu, îmi zise Ratif, nu poate. Dacă mă gândesc bine, am auzit și eu de chestia asta mai de mult. Trebuie să fie făcută de rude de sânge, altfel nu are efect. Ochii mici scăpărători fugeau într-una încoace și încolo, de la fața lui la pastorului. N-ai zis niciodată nimic de așa ceva, făcu acesta. Am spus ce știu că s-a întâmplat, zise Whitfield. Nu știu cum și-au făcut rost de vacă. Dar 16,80, zise I.O. să fie al dracului. Rathniv se uită la el, ochii erau mult mai șireți decât arătau. Își revizuie aprecierea, nu inteligent, ci șiret. Acum îl prida chiar pe vărul său sau nepotul său în față pentru prima oară. Va să zică eu și cu tine, Ec. Vărul sau nepotul deschise gura pentru prima dată. Vrei să zici că trebuie să o cumpărăm? Da, zise I.O. Cu siguranță că n-ai să refuzi un sacrificiu pentru numele pe care îl porți, nu-i așa? All right, zise Ec, dacă trebuie. De sub șorțul de piele scoase o pungă uriașă de piele și o deschise și o ridică în pumn încruntat, Ținându-o cum ține un copil, o pungă de hârtie pe care vrea să o umfe și să o pocnească. Cât? Eu sunt singur din nenorocire, zise Io. dar tu ai trei copii. Patru, făcu EC, unui pe drum. Patru. Așa că după socoteala mea, singurul fel de calculat drept, e să împarți după cât îți trag cel mai mare folos de pe urma lecuirii. Tu trebuie să te pui în socoteală pe tine și patru copii. Asta face cinci la 1. Așa că vine să plătesc eu 180 80 și EC pe ai cincipe, încă cinci în cinci pe merge de trei ori și de 3 ori 5 fac 15 pe dolari. Și e poate să ia și pielea și restul de carne pe deasupra. Dar carnea și pielea nu fac cinci pe dolari, zise Eic. Și chiar dacă fac, n-am nevoie. N-am nevoie de carne de 15 dolari. Nu-i vorba de piele și de carne. asta e că așa vin lucrurile. E vorba de valoarea morală pe care o tragem din ea. Cum de-mi trebuie mie valoare morală de 15 dolari când ție ți-ajunge de 180? Nu ne de snops. Nu pricepe atâta lucru? Nu a fost pătat de când e, de niciun om pe lumea asta. Și o să-l păstrăm neprătat ca un monument de marmură, pentru copiii tăi, să crească mari cu el. Dar eu tot nu pricep de ce trebuie să plătesc 15 dolari când tu nu dai decât. Pentru că tu ai patru copii și cu tine fac cinci și de cinci ori trei fac cinci. Dar n-am decât trei până un altă. Păi tocmai ce zic și eu, de cinci ori trei. Dacă ar fi venit și el alt, ar fi făcut patru și de cinci ori patru fac 20 de dolari. Și atunci eu n-aș mai fi avut nimic de plătit decât că atunci cineva i-ar fi datorat lui Ec 3 dolari și 20 de cenți, zise Ratliff. Ce? Făcu I.O. Dar se întoase repede la bărul său sau nepotul său. Și mai rămâi și cu carnea și cu pielea, îi zise. Ce? Asta uiți?